і що лахтак перейшов до рук шкіпера Ларсена. Маючи рушниці і запас патрунів, вони вирішили поки що переховуватись на острові, а потім послідовною партизанською війною, а той несподіваним наскоком на пароплав відбити лахтак. Пішли в вглиб острова, шукаючи затишного місця. Кликали також надію, що може хтось із товаришів втік з пароплава і так само, як вони, блукає серед цих горбів. Сьогодні ранком, помітивши віддаля чотирьох чоловік, почали обережно до них скрадатися. Ці люди їх також помітили і почали стріляти. Моряки зрозуміли, що зустрілися з ворогами і мусили отстрілюватися. І ті, і другі весь час сховалися за камінням, а тому жодна сторона жертв не мала. Але коли вони почули постріли в себе над головою, то подумали, як і догадався тоді Вершуметт, Щодо ворогів прибула підмога і зайняла дуже вигідну позицію. Тоді Лейте крикнув стьопі бігти в долину. І ми, пояснив Юнга, ретирувалися. Слід Ларсена повів долиною між горбами. Тут лежав глибокий сніг, укритий настом. Наст був неміцний, і без вони глибоко загрузали б у сніг. Небо, як казав уранці Запара, почало вияснювати. Незабаром над засніженими горбами та долинами засвітило сонце. Минулий один з відколи загін вершомета, що складався тепер з п'ятьох чоловік, рушив по слідах чотирьох норвежців. Вони пройшли долину, кілька горбів, і стали наближатися до моря, коли здалеку почули постріли. За кілометр від них на горбі стояв чоловік і стріляв. Мисливець попросив у гідролога бінокль. Чоловік стріляв угору. Що мало означати ці постріли? Заклик підійти ближче? Чи пересторогу? Не підходити зовсім. Аж А жоскола стрійця з'явилося ще кілька чоловік. Мисливець налічив п'ятьох, крім того, який стріляв. Це не могла бути група Ларсена, бо вона складалася лише з чотирьох чоловік, ні група Ельгара, що налічувала п'ятьох, Вершомет товаришами рушили просто на цих людей. Двоє з тих, які стояли біля стрільця, побігли їм на зустріч. Коли вони наблизилися, то пізнали Шелемеху і одного норвезького матроса з загону Ельгара. Зраділий кочегар гаряче привітався із Стьопою та лейте. «Звідки у вас людей побільшало?» – спитав мисливець. «Двоє норвежців пристали. Ми ж з їхнім шкіпером зустрілися». Обмінялися кількома пострілами. Мені кулею шапку пробило, соломину ногу дряпнуло. Ельгар ландрупа підстрелив. Убив, ні поранив. Потім поговорив із ними. І двоє перейшли до нас, а клятий шкіпер утік. Обидва загони з'єдналися. Завдання своє експедиція виконала. Ельгар познайомив моряків лахтака із штурманом Бенсеном і матросом Гансеном з якими кілька годин тому довелося перестрілюватися. Лейте і Стьопа пізнали в Бенсені того, кого вони зв'язали сонним, а в Гансені – матроса велетня, якого Стьопа бив прикладом по голові. Як з'ясувалося за допомогою двох перекладачів, тобто Ельгара і Лейте, штурман Бенсен не поділяв авантюристичних поглядів шкіпера, а тому той і не взяв його для участі у нападі на пароплав. Саме ж тому штурман так швидко й кинув свого начальника, коли побачив Ельгара на чолі загону. Але тут же з'ясувалося, що система подвійного перекладу потрібна не для всіх. Тьопа і Ельгар майже вільно розмовляли між собою за допомогою покалічених норвезьких і російських слів, перейнятих один в одного і часто зрозумілих лише їм. Штурман Бенсен знав французьку мову і тільки Нозапара заговорив з ним по-французькому, він засипав гідролога цілим рядом запитань. Потім він розказав, що між ним і шкіпером Ларсеном взаємини весь час були загострені. Бувши безробітним, він мусив найнятися на Ісберн, хоч і знав Ларсена як браконьєра. Але він не вважав за великий злочин полювання в північних водах біля землі Франца Йосифа, Нової землі і Північної землі, Хоч і чув про декрет радянського уряду від 15 квітня 1926 року.